Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel al aaqibatu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin. Ve ossalli ve essalim ala el mürseli rahmeten lil alamin. Nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi' bisunneti ila yomiddin amma ba'd. Keçən dərsimizdə ibadat qarəsində söhbət etmişdik. İbadətin lüğəti mənası Və ibadətin niyyəti, niyyətə görə insanın bütün həyatını əhatə etməsi barəsində götürmüşdür. Yəni, əgər əməl Allah spontanən şəriyyətinə müvafiq olarsa və əməl edənin niyyəti Allah spontanən razılığın qazanmaq olarsa, insanın bütün həyatı nə sayılır? İbadət. İbadət sayılır və şəriyyət sonra zikr etmişdik ki, yəni Peyğəmbərlərdən göndərilməsində hikmət nədir? Onlardan birincisi insanlara hüccətin qaldırılması idi. Allah Subhanahu ta'ala Yurusulun mübəşirinə və munzəinə lə yəkunə lin-nəsi aləllahi İs peyğəmbərləri müjdələyici və xəbərdar edərək ki, peyğəmbərlərdən sonra insanlara qarşı Allahın Allaha qarşı insanların bir hüccəti olmasın və ikincisi də peyğəmbərdən göndərmək məqsəd oydu ki, rəhmat olaraq Allah Subhanahu Taala ki, və məərsənəke illə rəhmetən lil aləmin. Biz siz, səni yalnız aləmlər rəhmət olaraq göndərdi. Birinci başa düşdüz də, yəni peyğəmbərlərin göndərilməsinin məqsədi nə idi? Dücətin qapması, nədir ki, Allah Taala bin cahidə dedi. Zikr olundu. Üçüncüsü də ki, yəni Allah'a gedən yolu başa salmaqdan ösdən. Yəni insanın əməli mütləq şəriətinə muvafiq olmalıdır. Hər özü istədiyi kimi etsə idi, Nə varlar da onda peyğəmbərlərin göndərilməsində bir hikmət olmaz. Deməli insanın əgər əməlin qəbul olma şərti cəm olarsa, insanın etdiyi hər hansı bir əməldə insanın əməllərinin hamsinə olar, ibadət olar. Bu ibadətlər, yəni o əməllər ki, o əməllər ibadət adını daşıyır, ibadət adı daşıyır. O əməllərin, yəni ibadətin bir neçə növləri var. Yəni, bugünkü dərsimiz ibadətin növləri barəsindədir. İbadətin növləri nədir? dedi ki, çünki birinci dərsdə ibadətin mənası və ibadət nəyə deyilir? insanın niyyətini, bir də şəriətə tabi olmağını düzəldərsə, bütün əməlləri ibadət sayılır və indiki dərsimiz ibadətin növləri barəsində Birinci ibadətin növlərindən birinci etiqadi ibadətdir. Etiqadi ibadətlərdir, ibadətlərdir. Bu da etiqadi ibadətlər nədir? Nəyə deyilir? Allahın öz özün, özü barəsində xəbər verdiyi və yaxud Peyğəmbər sallallahu əleyhi Rəbbi barəsində onun ad və sifətlərindən, feillərindən xəbər verdiyi Və mələklərindən, kitablarından, peyğəmbərlərindən Allahla görüşmək və bu kimi şeylərə etiqad etmək etiqadı ibadətlərdir. Yəni, Allah və Rasulü nə xəbər veribsə, Allahın ad vəzifətləri olsun, Allahın feyirləri olsun, mələklər, peyğəmbərlər, kitablar və ahirət günü bunların hamışına etiqad etmək nədir? Etiqadı ibadət, ibadətlərdir. Və bu növədə dəlil olaraq Allah Subhanahu ta'ala buyurur ki: "Leysal birra an tuwəllu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal qara surəsinin 177-ci ayəsi. Allah Subhanahu ta'ala buyurur ki, yaxşı əməl heç də üzünüzü gün çıxana və gün batana çevirmək deyil. Həqiqətən yaxşı əməl sahibi Allaha, ahirət gününə mələklərə, kitablara və bir də peyğəmbərlərə iman gətirməkdir. Yəni, Allah-u Teala imanı, ehtiqadını adlandırdı, yaxşı əməl adlandırdı, ibadət adlandırdı. İbadətin ikinci növü qəlbi ibadətlərdir. Və o, ibadətdə qəlb əməlləridir. Allahı sevmək, Allaha təvkür etmək, Allaha qayıtmaq, Allahdan qorxmaq, ümid bəsləmək, Allaha ixlaslı olmaq. Allahın əmrlərinə, qadağalarına və qəza və qədərə səbir etmək. Allah Subhanı Təhaladan razı qalmaq. Allah Subhanı Təhaladan razı qalmaq. Və Allah Subhanı Təhalayı üçün razı qalmaq. Allah Subhanı Təhalayı üçün dostluq və düşmənçilik etmək. Və Allah Subhanı Təhalayı dönmək, yönəlmək. Və təm, tam şəkildə Allaha qayıtmaq. Qəlbin Allah ilə... Mütməyin olması və bütün bu cürə qəlb əməlləri, hansı ki, həmin əməllərlə Allahdan başqa, həmin əməlləri Allahdan başqasına sərf etmək olmaz. Allahdan başqasına yönətmək olmaz. Bunlar hamısı nədir? Qəlbi ibadətlərdir. Bunlar da dəlil olaraq, ələq spantalli buyurur ki, وَعَلَى اللَّهُ فَتَوَكَّلُوا اِنْ əgər mömin isə Allaha təvəkkül edir. Yəni imanın təvəkkül imanın şərtlərindəndir. Deyək, yəni, əgər mömin isə Allaha təvəkkül edir. Məcid surəsinin 23-cü ayəsi 23 ay və Allah Subhanahu buyurur ki: "Əni bu ilə rəbbikünə və əslimuləh. Də ibnizətərəfi yönəlin, dönün və ona təslim olun." Zumər surəsinin 54-cü ayəsi. Allah Subhanahu buyurur ki: "Yə əyyuhəllədin əmənu, səbiru və sabiru və rabitū vəttəqullaha lə'aləkum tuflihun." Əlimran Suresinin 200-cü ayəsi Buyurur ki, ey iman gətirənlər, səbir edin, dözümlü olun, sərhəz boyu növbə ilə keşik çəkin ki, bəlkə nizad tapasınız. Deməli, ikinci növ nə idi? Birinci növ etiqadi ibadətləri idi, ikinci növ gəlbi ibadətləri idi. Ona da misal olaraq qəlb əməlləri, yəni onun bütün qəlb əməlləri, məhəbbət kimi, təvəkkül kimi, qorxmaq kimi, ümid bəsləmək kimi, ixlas kimi, səvr kimi. 3 Üçüncü növür isə ibadət qavliyyə, yəni qavli ibadətlər, sözlü ibadətləri, dilin ibadətləri. Onlardan da ən şərəflisi şəhadət kəlməsini nitk edəməkdir. La ilahe illallah və Allaha dəvət etməkdir. Allahın yoluna dəvət etmək, Allahın dinini, Allahın dinindən qormaq, difa etmək, bilətlərə qarşı, batillərə qarşı, küfrə qarşı nə etmək, rəddiyyələr vermək, Allah spontanən zikr etmək, Allahın dinini təbliğ etmək, Quran oxumaq və bu cürə dinlə olan ibadətə dil ibadətləri deyilir, qovli ibadətlər, söz ibadətləri. Və bu növündə dəlillərinə Allah subhanahu va taala o ilə səbidi rabbike bil hikmeti vel mوعizatil xəsənti vel cadilhum bil lati hi ahsan nehl 125-ci ayəsi Allah subhanahu va əmr eldi ki rəbbinin yoluna hikmətlə göz məv -məvzəyi, gözəl mوعizə ilə dəvət et və onlarla ən gözəl şəkildə mübahisə et və eləcə Allah subhanahu va taala buyurur ki fa iza qara'tal qurani fasta'iz billahi minash shaytanir racim okuduğ zaman Daşqalaq olmuş şeytandan Allaha sığandı Nəhəl surəsinin 98-ci ayəsi Və Allah s.ə.q. və qadə Rabbikumu dauni əstəyibləkum Rəbbiniz dedi ki, mənə dua edin, mən də duanızı qəbul edin Qafir surəsinin 60-ci ayəsi Bunlar da nə ibadətlərdir? Dillə edilən ibadətlər İbadətlərinin dördüncü növləri bədəni ibadətdir Bədət o bədəni, yəni bədənlə edilən ibadətdir Bunlar da əzaların əməllərini öz itinə alır. Əzaların əməllərini deyilir? Namaz, dihad, həc, əyəqlərin meçidə getməsi, camaat namazlarına getmək, acizlərə, gücü olmayanlara kömək etmək, ümumiyyətlə Allah spontan məxruqlarına əhsan etmək, kömək etmək, nə deyim? bədəni ibadəti. Yəni əzaların etdiyi ibadətlər bədəni ibadətlərdir. Allah Subhanahu ta'ala buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, rüku edin, səcdə edin, Rəbbinizə ibadət edin və xeyir edin ki, bəläcə ci ayəsi. Buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, rüku edin, səzdə edin, Rəbbinizə ibadət edin və xeyir edin ki, bəläcə qurtulasınız." Eləcə də Tavaf etsə və liuf və nuzurum və liṭṭarfu bil-Beyt al-Atiq. Həc 30. ayəsi buyurur ki, sonra həc ayinlərini tamamlasınlar, nəzirlərini yerinə çatdırsınlar və Beytul-Ətîqi, yəni Kəbəni tavaf etsinlər. Bu nədir? Bədənlə ondan ibadətlərdir. Və Allah subhənu təala buyurur ki, "Ey iman gətirənlər, nəzrlərinizi yerinə çatdırın və Beytul-Ətîqi tavaf Cümə günü namaza çağırıldığınız zaman alışverişi tərk edin və Allahı zikr etməyə tələsin. Zelkum khayrul lekum in kuntum ta'lemun. Ayəl-Beyt bu sizin için daha xeyirlidir. Cümə surəsinin 9-cu ayəsi. Və 5-ci növü isə ibadətin malla olan ibadətlərdir. İbadətül maliyə. Bu da hansı ibadətləri özündə şamil edir? Zəkat çıxartmaq. Malın zəkatını çıxartmaq Allahın əmrinə Allahın əminə tabi olaraq, mənə zəkatını vermək, nəzirlərə vəfalı olmaq, Allah yolunda malla cihad etmək və bu növün dədərlərindən Allah s.ə.q. və əqimus saləhtə və tüz zəkə və mə tuqaddimu li ənfuzikum min xeyrin teqidu indi Namaz qılın, zəkat verin Özünüz üçün nə xeyr iş görsəniz, onu Allah qatında tapacaqsınız İnnə Allah bümətə məlumla bəsir, həqiqətən Allah sizin etdiklərinizi görür Bəqara surəsinin 110-cu ayəsi və eləcə də Allah Subhanahu buyurur ki: "İn firu khifafa wa thiqala wəcahidū bi-əmwālikum Allah təala buyurur ki, sizə yüngül gəlsə də, ağır gəlsə də döyüşə çıxın. Sizə yüngül gəlsə də, ağır gəlsə də döyüşə çıxın və cəhid edin mallarınızla və ancaqlarınızla Allah yolunda. öz mallarınızla Və öz canlılarınızla Allah yolunda cihad edin. Zəlikum, xayrullakum, inkuntum tələmun. Əgər bizsəniz, bu sizin üçün necə xeyirlidir? Bu sizin üçün xeyirlidir. Tövbə sorəsinin 41-ci ayəsi. Bəlcə də Allah subhantalı buyur ki, Yufuna bin nəzir və xafuna yom mənkənə şərruhu mustafira. Onlar öz nəzirlərinə vəfalı olanlar nəzirlərini yenə etirərlər və dəhşəti hər yeri sarayacaq günəyin şəhərindən qorxarlar. İnsan surəsinin 7-ci ayəsi. Deməli, ibadət həyatın bütün al anını, anını şamil edir. Yəni, belə çıxır ki, yəni, ibadət, etiqadi ibadət. Bunun bölməkdən məqsəd nədir növlərə? İbadət var, etiqadi ibadətlər, qəlbi ibadətlər, qavli ibadət, sözlə olan ibadət, bədənlə olan ibadət, malla olan ibadət. Bunların hansı nə deməkdir? Bu deməkdir ki, deməli ibadət insanın bütün həyatının, həyatının hər anını nədir? edir? Özünə alır, əhatə edir, şamil edir. İnsanın həyatını başta nə qə? İbadət şamil edir. İnsanın həyatı, ölümü, dirlişi də aləmlərin Rəbbi, Allah öçündür. Bunda heç bir şəh şey yoxdur. Necə ki, Allah subhanət hələ böyür ki, Qul innə saləti və nusiki və məhiyyəyi və əmməti ləh rablə alimin. Lə şərikə ləv və bizəlikə umitlu ənə əvvəli muslimin. Ənəm sorasının 162-163-cü ayələri. Allah subhanət deyir ki, deyir ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da və ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah öçündür. Lə şərikələ onun heç bir şəriki yoxdur və bizəlik omudur və mənə bu əmr olunub və ənə əvvəl müsləmin və mən müsəlmanların ilkiyəm. Və mən müsəlmanların nəyəm? İlkəm. Deməli, insanın bütün həyatı nə üçün olmalıdır? Həyatı da, ölümü də Allah spontan ol üçün olmalıdır. Çünki Allah talab bunu əmr edib. Deməli, ibadət özün iki şərtini cəm edərsə, insanın bütün həyatı olar? Əhatə, Əhatə edir. Dördüncü mətləb. İbadətin rükunları və ibadətlərinin əsaslarıdır İbadətin rükunları və əsasları nədir? İbadət rükunların üzərində qurulub Onları tamamlamaqla insan Allaha kamik qul olur Həmin rükunları İbadətin rükunlarını Tamamlamaqla insan Allaha kamik qul olur Bu rükunlar hansılardır? Birinci məhəbbətdir İkinci ümiddir, üçüncü qorxudur. Hansı ki, onların hamısı bir yerdə cəm olmalıdır. Onların birini götürib başqasını ehmal etmək, tərk etməyinə olmaz? Olmaz. Nədə ki, alimlərimiz, Rahimunullah buyurub ki, Allah onlara rəhmət eləsin, Mən əbədə allaha bil xubbi vahtəhu fəhvə zindiq. Kim Allaha tək sevgi ilə ibadət edərsə, ona olar? Zındıq olar. Və men əbədəhu bil rəcai vahdəhu murci. Kim Allah'a tək müdlə ibadat edərsə o murci olar. Və men əbədəhu bil xəf vahdəhu Kim Allah'a tək qorxu ilə ibadat edərsə o haruri olar, yəni xavaric olar. Və men əbədəhu bil xubb vəl xəf vər rəcai fa huwa Allah'a qorxu, sevgi, qorxu, ilə ibadat edərsə o nə Mömin və müvəxid olar. Necə ki, Şeyhul İslam obudiyyə risaləsində buyurur. Yaxşı ki, ibadətin yəni rükunu 3-dür. Sevgidir, qorxudur, bir də ümiddir. Bunların dəlləri nədir? Yəni, nə üçün ibadətin rükunu 3-dür? Qorxu, sevgidir, 3-dür. Niyə görə qorxudur? Səbəb? Allahı ilə qovduq Keçən dərslərimizə qeyd etdiyimiz kimi, məbuda məbuda iki şeye görə ibadət olunur. Məbuda nəyə görə ibadət olunur? İki şeye görə. Bir Onun sevdiyinə görə. 2. İkinci ondan qorxduğuna və ona ümid bəslədiyinə görə. Birincisi sevdiyinə görədir. İkincisi ona qorxduğuna və ondan ümid bəslədiyinə görədir. Ona görə də, bu da nədir? Tohidin iki növidir. Əsma vəsifət tohidinə, uruhiyyə və rububiyyə tohidinə. Yəni, Allaha qorxırsan, Allahdan ümid bəsirsən, nə üçün? Çünki xeyr onun əlindədir, şər onun əlindədir, verən o da, alan o da, cənnətə, cəhənnəmə qoyan o da, hidayət verən, azdıran o da. Öldürən odur, dildən odur. Ondan qorxırsan, niyə görə? Əzab verən odur, zəlavət azdıran odur. Və onunla olanı ümid bəsirirsən. Cənnətin istəyirsən, hidayət istəyirsən, mal istəyirsən, evlad istəyirsən. Bilirsən ki, öldürmək, dibimək Allahın əmrəni. Bu da nədir? Bu, hansı tohidin hansı növüdür? Rububiyyət tohiddir. Rububiyyət tohiddir. Deməli, Allah-u Teala ibadət olunur həm rububiyyətinə görə. Birinci nəyinə görə ibadət olunur? Rububiyyətinə görə. Bu fikir verin diqqətlə ki, sən dərstənimizdə də danışmışıq. İndi heç nə problem yoxdur da təkrar almaq fayda verir. Yəni, allah taala iki şeyə görə ibadət olunur. Yəni, ümumiyyətlə Allah-u Teala iki şeyə görə ibadət olunur. Bir, rububiyyətinə görə xeyir-şər onun əlindədir. Hə? Bu da nədir? Allah-ın rububiyyətidir. Zənn Allahdan qorxursam və onun əlində olanan eyni isən ümid vəsidirsən İkinci, Allahın özünə görə ad vəzifətlərinə görə kamil olduğuna görə bütün ad vəzifətlər ona məxsus olduğuna görə Allah ə, yəni, ölmir diridir, yuxu tutmur mülkiləmə tutmur ə? Allah heç vaxt unutmur elədir, elədir elə Ona görə də görsən ki, başqa bütlərin Yəni, Allahdan başqa ibadət olunanların batil olduğunu da Allah da bu iki, bu iki yoluna sübut edir. Bu iki yoluna sübut edir. Nədər? Birinci deyir ki, yəni onlar görmürlər, eşitmürlər, danışmırlar. Deməli, danışmırsa nədir? İləh ola bilməz. Onun ibadəti nədir? Batildir. İkincisi, heç bir şey qadir deyirlər. Verə bilməzlər. Verə bilmələrsə nədir? Qadir ibadət etmək olmaz. Nədir ki, İbrahim əleyhissalam cəm eləyir. Bu ayədə buyurur ki, əbətiləmə təəbbudumə la yəsmə və la yəbsər və la görə eşitməyən, görməyən və sənə fayda verə bilməyən bir şey barədə danışır. Eşitmir, görmür sifətləri nədir? Naqisdir. Fayda da verə bilmir. Deməli nədir? Rubiyyəti yoxdur. Deməli ibadəti nədir? Basıtdır. Ona görə də Quranda absun əvvəldən axıra qədər Allah Taala bütünlər in Allahdan başqasına ibadət olmaq batil olmasını bu iki yolla sübut edib başqa yol yoxdur. Çünki məbuda bu iki şeyinə görək baxdını. Rububiyyətinə görə birdə əsmə və sıfatına görə. Ona görə də uşaqsılar ki deyirlər ki o əsmə və sıfat el yoxdur. O xəfi məsələdir. Rubiyyə xəfi məsələdir. Üzridir, amma uluhiyyətdə üzrülüdür. Bu xatadır. Böyük xatadır. Niyə görə? Çünki Allahın ad və inkar etmək Allahın uluhiyyətini inkar etməkdir. Əgər Allah Taala'nın ad və o deməkdir ki Allah Taala-ya ibadəti layiq Allah Taala ilah deyil. Niyəki məsəl Əbū Hanif rəhməhullah bürür ki, "İnna Allaha yud'a -al min al-a'la la min al-asfal." Ləən al min min vasf al-uluhiyyə və vəra' rububiyə fi şey. <gülüyor> Əbū Hanif rəhməhullah deyir ki, Allah təala göydən çağırılır. Göydən, yuxarıdan, aşağıdan yox. Yəni Allah təala əlşin üstündədir, səmanın üzərindədir. Niyə görədir? Niyə görə? Deyir, çünki deyir aşağıda, desək ki, Allah hər yerdədir, aşağıdadır, nə rububiyyətdən, nə də bir şey yoxdur. Deməliyik, demək ki, Allah hər yerdə Allahın uğruqiyyəti nədir? İnkar etmədir. Ona görə biz deyə bilərimi, əsma və sifət, xafiq məsələdir. Kim desə ki, Allah hər yerdə də bir xafiq məsələdir, burada problem yoxdur, üzülürdir. Hə? Yox. Yəni, bu demək nədir? Böyük xatalım. Eləcə ki, sələflər niyə görə mütəkəllimlərə rədd eləyiblər onlar əsma və sifəti inkar etdiyinə görə? Çünki onlar deyirlər ki, yəni, mən qal Kim desə ki, Allah öz sözünü yaradır, yəni Allah da Allah danışmır. Bütlərə ibadət etməyi hal, hal görür. İki şey var. Allah danışmır. Bu deməkdir ki, Allah ilah deyil, ibadət haqlı yoxdur. Niyə görə? Çünki Allah da Allah bütlərin, ibadətin batıl olması nə ilə inkar etdi? İbrahim ə.sələm gəldi. Nənə inkar etdi. Dedi ki, bunlar öz qohumlar, dedi ki, siz onlara dediyiniz zaman onlar sizinlə danışırlar. Dellər yoxdur. Görürsüz yox, ki mə ibadət edir. Deməli danışmırsa, ilah deyil. Onda onların sözündən belə çıxır ki, Allah danışmırsa, Allah da ilah deyil. İbadətə haqqı haqqı yoxdur. Yəni də ki, Allah danışmırsa və Allaha ibadət olunursa, Allah ibadətə haqqı varsa, bütlərin də deməli ibadətə haqqı var. Nə üçün onlar da danışır. Nəfər qaldı. Ona görə fikir verən, yəni bu məsələlər mühim məsələdir. Yəni ibadət üçün bunları nə üçündür? Yəni sevgi, qorxu və ümid. Çünki sənin, yəni xeyrinin və sənin şərinin Allah Subhanahu-Taala-nın əlindədir. Cənnətə, Cəhənnəmə Allah, Allah sizi aparandır. Ona görə Allahdan qorxırsan və əlində olana ümid bəsləyərək və bir də Allahın ad və sifətlərinə görə Allahı sevərək nə edirsən, ona ibadət etsən Bu, inşallah, gələn səfərlərdə, yəni, inşallah, gələn səfərdə dedikdə, bir neçə, yəni, məqamda bu rükunları bəyan edəcək, inşallah. Birinci məqam, birinci rükundur. O da Allah s.əvməkdir, məhəbbətdir, Allaha məhəbbətlə ibadət etməkdir. Məhəbbət, İslam dininin əsasıdır. Onu yalnız kim dərk edə bilər? Allahın məhəbbəti. Kim ki, onun kölgəsində kölgələnibsə, yalnız o insan dərk edə bilər. Allahın məhəbbəti. Və ola o elə bir ləzzətdir ki, o ləzzəti ancaq dadanlar bilir. O ləzzəti ancaq onu dadanlar bilir. Yəni, Allahın məhəbbət. Məhəbbətdən məqsəd burada nədir? Məbudu sevməkdir. Məbudu sevməkdir O sevmək ki Onun istəyini Və onun muradını Hər şeydən qabaq tutmaqdır Allahı sevmək Və o sevmək ki Onun muradını Allahın istədiyini, istədiyini Hər şeydən önə kəsitmək Hər şeydən qabaq tutmaqdır Allahı sevmək budur Məhəbbət dedikdə budu sevmək O sevmək ki Özündə nəyi əhatə edir? Yəni onun istədiyini Hər şeydən qabaqdırsan Məsələsə Allah da Allah deyir ki Saqqalı uzat hə? Allahı sevirsən Valideyni də sevirsən Valideyn de ki 40 hə? Neynə məlisə? Əgər Allahı sevirsən Allahın muradını Allahın istədiyini, istəyini hər kəsdən eləməzsən, qabaq tutmazsan, öz nəfsindən belə, öz evladlarından belə, öz valideynlərindən belə nədir? Əgər sən, yox, e, elə deyirsəm ki, istədiyi eləyirsən, Allaha ası olursan, günahlar eləyirsən, içki içirsən, şalvarı uzatmışsan, üzü qırxmışsan məsəl üçün, Allah da deyirsən ki, Allahı sevirəm, Allahı sevirəm. Bu nə deməkdir? Bu yalancıdır, bu iddiadır, boş-boşda. Çünki Allahı sən sevsə edin, Allahı işdən də qabaq tutardır ki, işləməyə qoymurlar. Bu deməkdir ki, sən işi Allahdan çox sevirsən. Valideynlərdən Allahı sevsə edin, sən Allahın muradını, Allahın istədiyini valideynlərdən də qabaq Allahı sevsəydin, qormaq məğrəbəndən də qabaxtymasan. Hər kəsin istəyinə, hər şeydən qabaxtymasın. Onda yəni məhəbbətdən məqsəd nədir? Allahı sevməkdir. O sevmək ki, onun istəyini, onun nuradını bütün hər şeydən nədi irəli çəkirsən. Bax, sevmək budur. Sevməyin nədir? Budur. Yoxsa yəni, Allahı da sevirsən, amma Deyirsən ki, Allahı sevirəm, amma Allahın dediyin əksinə edirsən. Bu nədir? Bu da deməkdir ki, sən Allahı sevmirsən, ilə o sevirsən. Və yaxud malı dövləti sevirsən, işi sevirsən. İbadətin, yəni sevginin məqaməti var, məqamları var. Məqamları. İbadətin məqamı, yəni sevginin məqamı 3-dür. Birinci, təkmildir, yəni sevgini kamilləşdirmək. İkinci, ət-təfriqdir, yəni bölüşdürmək. Üçüncü, də dəf oddid, onun əksini dəf etmək, rədd etmək. İbadətin, sevginin məqaməti necə dənədir? Üç dənə. Birinci, təkmilləşdirmək, təkmilləşdirmək. Vazir daha, təkmilləşdirmək, təkiləşdirmək yoxdur təkmilləşdirmək də hə, təkmilləşdirmək nə deməkdir? kamilləşdirmək. kamilləşdirmək. təkmilləşdirməkdir. ikinci təfriqidir. yəni bölüşdürmək, fərrlərə, qollara ayırmaq. üçüncüsü isə onun əksini, ziddini aradan qaldırmaq. indi baxın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ibarətin məqamələrinin, yəni məqamlarına üçünü də bir hədisdə cəm edib. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurdu ki, sələfün Mən künnə fihi vəcdə bihinnə hələvətil iman. Üç şey kimdə olarsa, həmin üç şeylə imanın ləzzətliyinə, şirinliyini nə edər, tapar. Üç şey kimdə olarsa, həmin üç şeylə imanın şirinliyini tapar. 1. Əyyakunəllahu və rasuluhu əhabb ilayhi mimma səbəhuma. Allah və Rasulu ona Hər kəs lan, Allah və Rəsulundan başqa hamıdan daha sevmədir. Allah və Rəsulun onlardan başqa hamıdan nə edir? Daha çox sevir. İkincisi və ey yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bir nəfəri sevir, bir kişini sevir, onu yalnız Allah üçün sevir. Üçüncüsü və ey yekraha an ya'uda fil kufr ba'da anqadha Allahu minhu kima yəqrahu an yudfafa fin nar. Allah Teala onu küfrdən qurtardıqdan sonra o da düşməyin, sevmədiyi kimi bir də təzədən küfrə düşməyinə etməz, sevməz. Müminin, yəni bir müminin imanının şirinliyi tapması Onun Allaha olan məhəbbətinin kamilliyindədir. Yəni, Mömin nə üçün, nəyə görə imanın şirinliyi tapır? Ancaq nə zaman tapı bilər? Allaha olan məhəbbəti, qulun Allaha olan məhəbbətinin nəyindədir? Kamilliyindədir. Yəni, nə qədər Allaha sevərsə, məhəbbəti nə qədər çox olarsa, yəni məhəbbətə tabidir. İmanın şirinliyi Allaha olan məhəbbətini tabidir. Yəni, məhəbbəti olarsa Allaha qarşı, o zaman nə edər? İmanın şirinliyini tapar. Bu da üç şeylə olur. Birinci, bu məhəbbəti təkmilləşdirmək. İkinci, bölüşdürmək. Üçüncü də onun ziddini dəf etmək. Təkmilləşdirmək. Məhəbbəti təkmilləşdirmək nədir? Məhəbbəti təkmilləşdirmək. Kamilləşdirmək odur ki, Allah və rəsulunu hamıdan çox sevməlidir. Hamıdan çox. Allah rəsulundan başqa hamıdan çox kimi sevir? Allah və rəsulunu sevir. Allah və rəsulunu sevməkdə məhəbbətin əsli bəs eləmir. Çünki məhəbbətin əsli Allah və rəsulla olan məhəbbət olmalıdır. Əgər əsli yoxdursa, insan dindən çıxır, nədir? Kəsir olur. Bir var məhəbbətin əsli, bira da var məhəbbətin kamilliyi. Məhəbbətin əsli yoxdursa insan nədir? Kafirdir. Amma kamilliyi yoxdursa insan facir olur. İmanına görə əsli var məhəbbətin, amma kamil şəkildə deyilsə insan mömindir imanına görə, amma bu asiliyinə görə, məhəbbətini təkmilləşdirmədiyinə görə nə olur? Facir olur, yəni günah daşır. Çünki bu təkmilləşdirmək, Vacib təkmilləşdirməkdir. Hansı ki, insan bunu tərk edərsə, nə edər? Günah qalır, qazanır. Ona görə də Allah və Rəsulunu sevməkdə, yəni sevginin əsli bəs eləmir. Sevginin əsli nəyə bəsdir? Yəni, mömin olmağa, mömin qalmağa. Çək, əsas nədir? İmanın əslidir, sevginin əsli. Amma təkmilləşdirmək nədir? Vacibdir. Mütləq qul Allah və Rəsulunu hər kəsdən nə etməlidir? Çox səhəmədir. Necək, İbn Teymiyyə rəhməullah buyurur Budiyyə kitabında və bu məqamada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözü dəlalət edir. Buyurur ki, Lə yümin əxədikum həttə əkuna əhəbbə iləyimin valideyi və valideyi və annəsi əcməin. Hədsi Buxar Rəvətəyib səhəyindir. Buyurur ki, Peyğəmbər salləm, sizdən biriniz məni atasından, valideynlərindən, evladından və özünlə atasından valdiinlərindən və bütün insanlardan çox sevmədikcə iman gətirməz. Lay <Llə> yumun ahadukum hatta akunu uhibbe ilayhi min vəldiyi və, vəldiyi və, və bütün insanlardan çox iman gətirməz. İman gətirməz nə təhr? Yəni imanın vacib çəmliyidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sevmək imanın əslidir. Necə ki, zikrətdir. Əgər sevməzsə, heç sevməzsə Peyğəmbəri kafirdir. Yox, əgər Peyğəmbəri heç sevərsə və yaxud bəzi insanları Peyğəmbərdən çox sevərsə, bu nə olur? <coughs> Asi olur, fasik olur. Ona görə də iman gətirməz, yəni kamil iman. İmanın ka vacib kamilliyi. Çünki imanın kamilliyi iki yerə bölünür. Biri vacib olan kamilliyi tərk edən günah qazanır, biri də var müstəhab olan kamillik. O tərk edən günah qazanmır, amma əməl edənin nədir? İmanı kamildir. Burada da iman gətirməz, yəni imanın vacib kamilliyi. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taala bütün insanlardan çox sevmək nədir? Vacibdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o hədissərdə ki, gəlib ki, "Lə yə o şəxs iman gətirməz." Bu o demək ki, bunu eləməyən nədir? Ö günah sahibidir. Bu, böyük kəbə ilə daxildir. Tövbə etmək lazımdır bunu. Deməli, birinci nədir? Bu məhəbbətin məqamları nədir? Məhəbbəti təkmilləşdirmək, kamilləşdirmək. Yəni, Allah və Rasulun hər kəsdən üstün setmək. Üstün setmək. İkinci, bu məhəbbəti paylamaqdır. Bu məhəbbəti paylamaq və bölüşdürmək. O da Peyğəmbər salsanəm nəyə də əlavət sözü deyir ki, Bir nəfəri sevir, ancaq Allah üçün sevir. Başqa heç nədə mətis etmək. Yəni, Allah olan bu məhəbbəti paylayırsan, valideyni sevirsən Allah üçün, Allah əmərələyini görə. Uşağı sevirsən Allah üçün, alimləri sevirsən Allah üçün, qardaşları sevirsən Allah üçün, malı mülkü məsələm sevirsən nədə mətis Allah üçün, Allahın yolunda xəşdəyirsən, səhə sağlanır. Və bu məhəbbəti nədir? İkinci məqamı paylaşdırmaq. Yəni, hər şeyi nəydən ötürü? Yəni, Allahın səvqisinə görə, yəni, Allah üçün edirsən. Başa düşdürüz bu məsələ. Paylaşdırmaq nə deməkdir? Yəni, hər şeyi nə edirsənsə, yəni, bir insanı sevir, onu yalnız nə üçün sevir? Allah üçün sevir, başqa heç üçün yox. Üçüncüsü isə, Yəni, bu məhəbbətin ziddini inkar etmək. Buna da nə davət edir Deyir ki, O ayyub yəkraha. و اي يكره دده الايمان اعظم من كراهيته كراهته القاء في النار يعني yəni, ايمanın inkar etmiş, sevmir nifret edir İman aksı nədir küfrdür niz inkar edir imanın əksini? o da atılmağını sevmədiyindən ikrah etdiyindən daha çox küfrə ikrah edir deməli baxın sevginin məqamlarına baxın Necə ki, bunu da Şeyxul İslam İbn-i Teymiyyə deyir. Çünki kim Allahı sevərsə və kim kim Allahı sevərsə, yəni Allahın sevgisindən dişi Allahın nifrət etdiyi şeyləri dənə etsin, nifrət etsin. Və Allahın ən çox nifrət etdiyi şeylə nədir? Şüf etsin baxın yəni sevginin məqamları birinci həmin sevgi, yəni Allaha onun sevgini necə elməlisən? Dedi ki, sevgi nədir? Sevgi məbudu sevməkdir, Allah sevməkdir. Hansı ki, yəni mutadəmin, yəni özündə nəyi alır sevmək? Allahın istəyini, Allahın arzusunu Bütün şeylərdən qabaq tutmaq. sevgi qdır və sevgimin məqamı da üçtəndir. Birinci bu sevgini nə eləməsən, təkmilləşdirməsən. Təkmilləşdirməsən nə elənəsən, sona İkinci bölüşdürmək. Hər şey nəyi edirsənsə, ona nə üçün etməlisən. Allah üçün etməlisən. Üçüncü, üçüncü həmin sevginin əksini nə edirsən? Nifrət etsən, necə ki, cəhənnəmə düşməyi sevmirsən, eləcə onun əksi nədir? Allahı sevirsənsə, deməli Allahın Nifrət elədiyi şey nədir? Küfürdür. Küfrə nə edirsən? İnkar edirsən. Edir Cünahları nə edirsən? İnkar edirsən. Sevmirsən. Asiliyi nə edirsən? Sevmirsən. E, deməli, musikini sevmirsən? Nifrət edirsən? İçkinə nifrət edirsən? Hə? Bütün asilikləri nə edirsən? Nifrət edirsən. Çünki nə deyirsən? Məhəbbət nədir? Allahın sevdiyiyi sevirsən. Allahın nifrət etdiyi nələdi? nə edirsən? Nifrət edirsən. Yaxşı, bu məhəbbətin əlaməti nədir? Əsas məsələ. Məhamət, məhəbbətin əlaməti Kim Allahu sevərsə mütləqdir ki, Peyğəmbər sallallahu səlləmə tabe olsun və Peyğəmbər sallallahu və səlləm bütün xəbərlərini təsdiq etsin və bütün Peyğəmbər sallallahu əleyhi bütün əmirlərinə tabe olsun və Peyğəmbər sallallahu və özünə nümunə götürsün. Onun etdiyi şeyləri İti Nizi Şeyxülislam Temiya uruğu yeri sahəsinə vurduq. Məhəmməd məhəbbətinin əlaməti nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi olmaq, onun bütün xəbərlərini təsdiqləmək və bütün əmr etdiklərini yerinə yetirmək və peyğəmbər sallallahu əleyhi şeyi özünə etdiklərini, əməllərini özünə nümunə götürmək. Və Allah subhənu təala yəni peyğəmbər sallallahu əmr edib ki, öz ümmətinə desin ki, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uuni Yəni, deyir ki, əgər Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun ki, Allah da siz sevsin. Yəni, həqiqətən məhəbbət, Əli-Müran 31-ci ayəsi. Məhəbbət dilin iddiası deyir. Yəni, mücərrət dinləndir ki, mən Allahı sevirəm, Allahı sevmirəm. Mütləq məhəbbət nə olmalıdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabiçili ilə bir olmalıdır. Nəhətə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabi sidilə bir olmalıdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hidayətində yolunda olmalı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əməllərinə yerinə yetirməyə, qadağanlardan çəkinmə. Əgər Allahı sevirsənsə, deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi yolu ilə getsən, əmrlərini yerinə yetirsən, qadağanlardan da nə isə çəkinirsən. Əks halda deyəndə de, mən sevirəm, sevirəm, sevirəm, amma hansı sənin sevginin əlaməti? Sevgi Təbii ki, Allahın dediklərin hər şeydən nə edirsən? Üstsün Birinci budur. Yəni, birinci əlaməti nədir? Peyğəmbər s.ə.mə ittiba etmək 10 yol. İkinci əlaməti isə Allah yolunda cihad etməkdir. Kim Allahı sevirsə, o, mütləq Allah yolunda cihad edir. Çünki cihadın həqiqəti, cihadın həqiqəti, çünki cihadın həqiqəti, Allahın Allahın salih əməldən və imandan sevdiyi şeyi hasil etməkdə çalışmaqdır. Cihadın həqiqəti nədir? Çalışarsan, çalışırsan ki, cihadın həqiqəti odur ki, çalışırsan ki, Allahın sevdiyi şeyi hasil edəsən. Nə yəni, və salih əməldən? Və Allah spontanən nifrət etdiyi şeyi də nə edirsən? <gülüyor> dəf edirsən, küfür, fasiqli və isyanla. Cihadın həqiqəti nə idi? Allahın sevdiyi şeyi hasil etməkdə, cəlb etməkdə və Allahın nifrət etdiyi şeyi dəf etməkdə çalışmaqdır. Allah da nəyi sevir? İmanı və salih əməli və nəyi də nifrət edir? Küfrü, fasıqliyi və isyanı nədir ki, Ubudiyyədə İbn Teymiyyə buyurur? Yəni, cihadın həqiqəti nədir? Allahın sevdiyi şey hasil etməkdə və Allahın nifrət etdiyi şey dəf etməkdə çalışmaq. <coughs> Allah Subhanahu wa ta'ala bu iki gül imkan ab'ukum ve ebna'ukum ve ihwanukum ve azwajukum ve ashiratukum ve amval neftaraftumuha ve ticaretun takşavna kasadaha ve masakin terdonaha ahabb ileykum min və və fəsəbili, Allah ve resulih ve jihadin fi sabilihi fetrbasu hatta yati Allah bi amri deki Allah ta'ala deki sizin atalarınız evladlarınız kardeşleriniz zevzeleriniz qohum əqrəbəniz yığdığınız mallar, Ziyana uğradığınızdan qorxduğunuz, ziyana qorxduğunuz, tizarətiniz, razı qaldığınız məskənləriniz, evləriniz sizi üçün Allahdan, O'nun elçisinlə və Allah yolunda cihad etməkdən daha mı sevimlidir? Bunları çox istəyirsiniz, yoxsa Allahı mı? O'nun elçisi və Allah yolunda cihad etməyimi? O zaman deyil, si Allahın əmri gələnə qədər gözləyin. Allahın əmri də nə deməksət? Necə təfsirdə gəlib, yəni Allahın əzabı. Allahın əzabı. Deməli, Allahı və rəsulunu atadan, evladdan, qardaşdan, qohum əqrəbədən, mal dövlətdən ne eləməlisən? Çox sevməlisən. Və Allah subhanətə ala və dedib ki, kimin öz ailəsi və öz malı Allahım. Kimin öz ailəsi və öz malı onun üçün Allahdan, Rəsulundan və Allah subhantı Allahın yolunda cihad eləməkdən daha sevimli ona nə inəyəcək? Əzab verəcək. Allah subhantı Allahın etdiyi bir vəiddir. Vəiddir. Təhdit edib Allah subhantı Allah. Necə ki, İbn Teymiyyə yenə də Uğubiyyə Risaləsinin 127-ci səhifəsində buyuruyor. Allah Subhantalan məhəbbətinin həqiqəti də yalnız Allah Subhantalanı özünə dost tutmaqla tamamlanır. Allah Subhantalan məhəbbətinin həqiqəti necə tamamlanır? Yalnız Allahı özünə dost tutmaqla, yəni Allahın sevdiyini sevib, onun ikrah etdiyini ikrah etməkdə Allaha müvafiq olmaqla. Allahın sevdiğini sevirsən və Allahın nifrət etdiyindən nifrət, nifrət edirsən. Qul Allah spontanən sevdiyini sevir və Allah spontananda nəydir? Nifrət etdiyinə nifrət edir. İnşallah, bugünlük bu qədər kifayətlənək. Gələn dərsimizdə ikinci ci və 3-cü hər üçünü üçüncü, üçüncü zikir eləri və quli həzəl qavul əstəxfürləliyi vələkum əl-səyir musliminə min kuru zəm fəstəxfiruhu innəhu huval qafuru rahim